کل مخکې مخید دنیا ناویلالا تورکو چه مکوا الهاکو متو کاسو رو دنیا سر دور محبت مساته او تا تا دیر سخ منزل و نپرات دیر موت تو گورا قبر تو گورا حشر تو گورا مکی دیج سلی یری دلی خام خاید سلی گی سنس آقا نو یری گی تجویید ان اللہ و سوره تاسر کے اعمال صالحہ خیم چری گما او دا کارونه کوا نن وتا باندې پموت کی سو وحشتي نن وتا باندې په حشر کی سو وحشتي ان وتا په قبر کی سو وحشتي د ټولو لپاره د علاج دی ها تسلو اصولیات ساته بسم الله الرحمن الرحیم سر دی وخت د ما چې ډیر ققیمتتی وخت دی په ټول کې ځله په گواہی ک پیش کړی دی او ډیر ققیمتتی وخت دی او سره دغې نه ډیر د مصررو دی چې د ټول روز کارونونه دا تراجه مشي بس عاقبت دای چې د بند ناغمنص پات شي چې ټولو منځونو کې به تر منځه چې قران کې راغلی چې حافظو علی الصلوات و الصلاه او په مصحف د حفصه کې راغلیو چې و صلاه العصر ای کو سره واقع د نمغستو زکه الله په گواهی کې پیش کړ چې دا وخت د خلقو نا اکثر منځ خرابي و دا غواکې د انسان په تاوان باندې په نقصان چې دا وخت غواړی چې انسان په ډیر لوی تاوان کې پروت وي دا سمارت نه زمانه ومغستې شي عشر زماني تموي کنه عشر او دهر زمانه څنګه غوازا ځکه چې څو کوم وخت نه پیدا کړی دا رزونوح علیہ السلام نه چرواخلی تر اخره پوری قومونه تباشوی قومونه خپل مر ندی مړو پکاټ پوزي باندې نو ته چا کلیم ویلی وانه اله اخشوی ټول تباشوی دي نو دا اولی دا خپل سرکشه او دا خپل ګمراهي او دا خپل بغاوت پوزي باندې ګوا د زمانه پهې خبره چې انسان په تاوان لے توانان کې خسرن لډیر ل نقصان کې دی د خو نه خوصران د خرت دی دنیا کې هو تو ډیر مال دولت پیدا کو ډیر کاری و کو نه فله و نه آخرتې سشته مګنا کسان چیمانې را وړو عملی کو صالح و تواسو او جب اخبال ازان پورا که نبیه ده خلق و اسلاک و لا وصیت و بیانک و خلق تا ده حق و د قرآن توحید و سنت ده خدیر گران کار ده بلتا خبره کول و اخبال ازان صحیح که لیکن چه بلتا خبر کن ده ده و تواسو بالصبریم نو کې یو بلتا دو صبر کولو پاغتولو مشکلاتو دو سلور اصول دی نو نو اللہ ویدہ خلق دو تاوان نبچ دی خوا دی دو آخرت پا تاوان کی نو دی چې دا سلور قسم و اصول دو دی پا زندگی کی بی نو دا بچ دی تی نا دی اول عمل صالح دی او بیا د حق بیان دی بیا په مشکلات باندې صبر او تحمل دا زمره بهتري اصول لخه ايمه په دې باندې خوسوچ کړو زګاری ټول جون په دې کې تر کړی چې قران او سنت کې تدبر او فکر کاو لکه امام شافي رحمت اللہ علیہ وی کچره قران نور نوې نازل شوي او دایو سورته اثر وي ادم دا هدايت ته پار کافي دی باندې باندې هم د الله حجت پره کې د په خلق باندې په ځانوشو اړخه مونږه نو خبر ولې سورته عصر نازل شي او تني خبر